Kniha 3.112 Vasišta pokračoval. Jakmile se mysl na něco zaměří, vidí v tom naplnění svých tužeb. Příčina toho není zcela zřejmá. Jako vlny v oceánu se i silné pohnutky objeví hned tu a hned zase tam. Vzniknou a v zápětí zase zaniknou. Nicméně, tak jako je chlad spojen s ledem, jsou pohnutky a nepokoj neoddělitelné od mysli. Ráma se zeptal. Svatý muži, jak může být nepokoj mysli odstraněn silou, aniž by to způsobilo ještě větší neklid? Vasišta pravil. Neexistuje mysl bez nepokoje. Nepokoji je samou podstatou mysli. A činnost této nepokojné mysli, jejímž základem je neomezené vědomí, se projevuje jako tento svět. Svět je energie či síla mysli, Rámo. Je-li mysl zbavena nepokoje, říká se jí mrtvá mysl, a to je pokání neboli tapas, a to je též potvrzení pravdivosti svatých knih a osvobození. Jestliže se mysl rozplyne v neomezeném vědomí, je tu nejvyšší klid a mír. je naopak mysl zapletena v myšlenkách, je tu velké utrpení. Nepokoj mysli znamená nevědomost a nevědomost je příbytkem pro tužby, sklony a podmíněnosti mysli. Zbav se neklidu mysli tím, že se budeš dotazovat na pravdu, a zřekneš se přemýšlení o objektech smyslového potěšení. Ó, rámo, mysl jako kivadlo neustále překmitává mezi skutečností a zdáním, mezi uvědoměním a netečností. Pokud se mysl delší čas zabývá objekty, které jsou netečné a nevědomé, přejímá jejich netečnost a nevědomost. Je-li však tatáš mysl oddaná hledání pravdy a poznání, setře se všechny podmíněnosti a vrátí se k původní podstatě, již je čiré vědomí. Mysl na sebe bere podobu toho, o čem člověk rozjímá, ať už je to něco původního či toho, co bylo vypěstováno. Proto odhodlaně ale s rozmyslem rozjímej o stavu za utrpením, osvobozeném od všech pochybností. Mysl je schopna sama sebe skrotit a jiná cesta není. Projevy skrytých tužeb a podmíněností, které nejsou ničím jiným než myslí, odstraní moudrý člověk z mysli v okamžiku, kdy se objeví. Tak se odstraní nevědomost. Nejprve se zřekni veškerého chtění, aby se zbavil sklonů a podmíněností. A pak z odstraň i představy omezení a osvobození. Buď zcela oproštěn od všech podmíněností mysli.